تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء amin <tuk> hada al liqa <paryan> bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya zahala pripada uzvišam allahuta barakata ta'ala i neka nego mir spas na najodabrani poslanika muhammeda sallallahu alayhi wa sallam ane gočastom porodicu na sve njegove, drugo na sve onih koji slijede dobro do sudnijih danama, bade s vama likom rahmatullahi vabarakatuh. Dragom obraću i sestre, kako ste već opoznati, tema mog večerašnjeg obraćanja je utjecaj ili tragovi ibadeta na čoveka odnosno na život svakog muslimana i muslimanki. Islamsku čenjaci kada definišu ibadet koji je predmet naše govora, kažu da je to sve obuhvatni termin koji obuhvata ono što Allah dželešhanahu voli sa čime je zadovoljan, da li to bile riječi ili to bila djela koja su vezana za našu spoljašnjost ili našu unutrašnjost. Zašto smo spomenuli definiciju ibadeta i zbog čega razoga što se u određenim situacijama možda i badet svede na riječi ili dijela koja su vezana za našu spoljašnost. Međutim, zasigurno da ibadet badet obuhvata i ona dijela koja su vezana za srce, čak više ta dijela su osnov i imana. Pa tako u i badetu kojem mi želimo da govorim, Ulazi iman, ulazi takvaluk, ulazi istinsko oslanjene na Laha tabaraka ta ulazi jekin, ljubav u ime Allaha, mržnja u ime Allaha, voljene poslanika i sl. tome. I isto tako mi nalazimo da ibadati u ovakvoj definiciji imaju svoju veliku vrijednost u islamu. I mi svi ljudi, a isto tako i džini, stvoreni smo da obožavamo Allaha tebaraka ve taala, kako to kaže naš gospodar, wama halaktu jinna illa liabudun. Yani ja i sam stvorio ljude i džine osim da mene obožavaju. I uzvišeni Allah te baraka ve taala izašao je sve svoje poslanike i evrojesnike i objavio je svoje knjige kako bi nama bilo pojašnjeno šta se od nas traži a to je da obožavamo Allaha te baraka i da mu ne širk bilo kojim vid. Pak anže Allah celal celahu, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an a'budu I zaista smo mi Iza slali u svakom narodu poslanika kojem je bilo objavljeno da ponese tim ljudima da samo Allaha obožavaju i da se klone svi taguta, odnosno lažni božanstva mimo Allaha tebareke ve taala i isto tako Allah gele gele anu se obraća Resul sallallahu alejhi ve sellem pak anje wama arsalna min qablikamir I mi nismo ispred tebe ili prija tebe izaslali poslanika, a da njemu nije bereo rečeno, kako rekao Allah tebareka ve ta'ala, ila nuhi ilaihi ennehu la ilaha ila enne fa'budun. I tom je bilo poslaniku objavljeno da kaže, kako rekao Allah tebareka ve ta'ala, samo sam ja jedno božanstvo i samo mene obožavajte. I zato treba da se govori o ibadetu I isto tako treba da se govori o djelovanju ibadeta na nas život. I nema sumlje, draga vam vraćo i sestre, da ibadet koji je vezan za našu unutrašnjost i koji isto tako vezan za nasu špolja, spolasnjost, da djeluje na život čoveka. I mi to objeđenje crpimo upravo iz objavi Allaha te varaka I zasigurno niko niti iskrenije, niti istinitije govori od Alaha i kada Allah kanže za nešto da je tako, to je tako. I kada Resul s.a.v. kanže da ibadet dijeluje na život čoveka, to se mora ostvariti, međutim spomenit ćemo kasnije kako treba da se to radi, ono so su određeni uvjeti za to. Pa Allah tebareke v.t.a. obraćaju se Resulu s.a.v. kanže وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب بل الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم اي كاج الله جيشان ابراچه الرسول صلى وسلم ايم اسمه اوبياوي تبي ono sto smobialili tako je I mi smo objavili tebi ruš, a to je duša. Jer sa objavom, sa Kur'anom i sunnetom, biva istinski život. I kada se u čovekovom srcu nađe objava, on će istinski biti živ. Čak da ga Allah, tabaraka ve tala, ta iskušao da je nepokritan a mrtav je onaj koji nema u sebi objave, pa čak bio on najpokretljivija osoba. Jer dalje kaže Allah te baraka vata'ala, pa navodi primjer, znači, šta znači ta objava, i kaže, mi smo tebi objavili objavu koja je duša i mi smo učinili da je to svjetlo. I mi ga dajemo kome hoćemo od naših robova, a ti, o Božji poslaniče, upućuješ ljude sa uputom pojašnjenja na pravi put. I isto tako, Allah tabaraka ve ta'ala navodi primjer osobi prija nježinog upustva, odnosno prija njegove upute, odnosno prija dolaska samej objave. I uzvišeni Allah tevaareke ve tala taqu osobu definiše da je mrtva. Aba man kana mayitan fa Zare ista osoba ona koja je bila mrtva prije dolaska objave pa koji smo mi oživeli kako kaže Allah že sam za sebe i mi smo je oživeli sa objavom. Wa jana lahu nuran jemši, bihif i i on sa tim svjetlom hodi između ljudi. To je primjer onoga čoveka u čijem se srcu nalazi objava. I onda se poredi sa osobom koja nema objave u svome srcu, da se taka osoba nalazi u tminama. I ne samo to, da on nije u mogućnosti da izađe iz ti tmina, jel nema svjetlo objave pri sebi Aba man kana mayitan fa ahyanahu waja'ala nuran yamshi fi nas kaman mathalu fi dhulmatin laysa bi kharijin minha isti onaj koji je bio mrta pa soga mi oživeli dali mu svjetlo objave da hodi sanim iz mejlududi zar on isti i onaj koji se nalazi u tminama ne može izaći isti tmina, nevijestva, grijeha i novotarija. I isto tako uzvišeni Allah preuze na sebe obavezu da će onome koje učini dobro djelo. I nije rečeno da to djelo bude veliko ili malo, već je samo uvijek da bude dobro. Ono su da on ima i hlasa i da je sodan praksi Rasul sallallahu alayhi wa sallam. I što tako Allah džellejalaluhu nije uvjetovao da to mora biti muškarac ili žena, da mora biti starija ili mlađa osoba, ne sve kategorije ljude obohvatja. buhvata. Samo je uvjet da bude mu'min, da će proživjeti život tayib, odnosno lijep život na ovom dunjaluku. I kada govore islamsku čenjaci kao što je ibn Kefijin, kaže da termin taj obuhvaća sve ono što čini život lagodnim. Da li se to rado o risku? Da li se to radilo o Da li se to rado o često toj supruzi ili suprugu? Da li se to rado o prevoznom Sve ono što čini čovjekov lijep život, to mu je Allah zagarantovao. I ne samo to već mu je zagaranto Allah da će ga nagraditi nagradom koja će biti veća od onoga i lepša od onoga što je on činio. Ono se neće biti shodna njegovim dijelima već Allah će ga nagraditi shodno svojom milosću. Pa kanže Allah ve taala, men amile saliha min zakari av untha vahu je mu'min felenuhijennehu hajaten tajiba i onaj koji učini dobro djelo bio on muškarac ili žena a on je mu'min mi ćemo mu dati da proživi lijep život banadzi bi ahsani ma kanu ya'malun i kaže mi ćemo mu dati nagradu koja će biti bolja i lepša od onoga što je činilo i zato mu'min ne smije da sumnja da ibadet ima djelovanje na čovjekov život. Međutim, kako su spomenuli islamski učenjaci, da bi određeno djelo, određeni ibadet bio primjen, ono što da bi mogo djelovati na naš život, moraju biti u njemu dva uvjeta. Prvi je da mora biti ihlas, da iskeno radi Allaha tabareka wa ta'ala, i drugi, da je shodan praksi ve s.a.v. Nije dovoljno da neko kaže, ja sam učinio to djelo iskreno radi Allaha, međutim, ono nije shodno praksi poslanika, sada Allaho je u sredme biti prihvaćeno i neće imati traga, odnosno djelovane na nas. I Allah te baraka betala najbolje zna. Međutim, djelovanje određenog ibadeta na čovekov život biće shodno njegovom ihlasu u tom dijelu ishodno praksi ili sljeđenju poslanika Muhammeda s.a.v. I koliko bude ihlasa u djelu, toliko će biti trada. I koliko bude čovjek blizu praksi Rasula s.a.v. toliko će i na njega djelovati. I isto tako, kada se vratimo koranskim ajatima i hadisima, kako ćemo kasnije spomenuti, ako boda Mi ćemo uvidjeti da Ibadet djeluje na čoveka kao na pojedinca. I isto tako da djeluje na društvo. I djeluje na čovekov dunjaluk, odnosno na život ovaj koji na ovom svijetu. A to je da će imati oskrbu, da će imati rahatluk. I sa druge strane djeluje na njegov ahiret, a to je da će mu Allah tabaraka betala prositi grijehe. Da će uzvisiti njegov stepen, da će biti sa njim zadovoljan ako boda, bit će njegov privivalište Dženet Firdeus. I isto tako ibadet Baadet na iman čoveka. Jer mi kao sedminci Ehli Sunetave Džemata vjerujemo da se iman jača sa dijelima, a da slabi i putem griha. I onaj koji čini dobra dijela, zasigurno će se njegov iman ojačati. I isto tako njegova druga dobra djela će se uvjećati, jer dobro djelo povlači za sebom dobro djelo. I isto tako djeluje na čovekov ahlak, su na njegov karakter, jer onaj koji bude činio dobra djela, zasigurno da će njegov ahlak biti bolji. Sad ćemo se, ako bol da osvrniti na određene ibadate, spomenućemo ono što je Allah tabaaraka ve taala rekao i poslanici sallallahu alejhi ve sellem za određeni vidi batuna kako djeluje na naš život. <kuh> za sigurno da najviše se počinje sa imanom, sa takvalukom i sa istikvarom traženja oprosta od uzvišenog Allaha tabaaraka ve taala. I tako uzvišeni Allah جلالu, kada govori o tragu imana. I tako valuka na čovjeka kaže: "Valau an ahla al-qura amanu wattakamu la fatahna 'alayhim barakatam min as-sama'i wal-ard." Ikada bistonnici, sela i gradova, istinski vjerovali u Allaha i kada bi se ga istinski bojali na taj način da izvešavaju ono što im je Allah naredio i da se klono ono što im je zabranio, kaže Allah dželle şanuhu: "Mi bi im otvorili Beričet koji bi im slazio sa nebesa i sa zemlji. I kada se govori o glagolu arapskom fetehna koji znači otvoriti, znači da čovek raspolaže sanječin. A u ovom slučaju se radi o beričetu. I Allah Anđešanu nije rekao da će biti samo jedan beričet. došto je množina. Kaže, mi ćemo im dati beričete i koji će slaziti sa nebesa i isto tako sa zemlje. Odnosno, kada se govori o nebesima, to će biti kiša, koja inače je milosto da lahate vareke vetaala, i isto tako će naći berićet od onome što izlazi iz zemlje, i isto tako znači, u to se ubradaju različiti vidovi blaga. Možda nekada deluje malo nepoimljivo, Kakve je veze ima kiša i plodoven sa Imanom i takvalukom. Ima i to vrle jaki jer je tako gospodar svi svetova rekao. I isto tako Allah te barek va kada govori o ahli kitabijama. Kaže walau an ahli al-kitabi amen wettekum lakaffarna anhum sayiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im da nebi pomislili da ibade djeluje samo na čovjeka u dunjanu kaži allah tabaarak va taala qad bisat bini istinski vjerovali u allaha i istinski se ga bojali ka mi ćemo njima oprostiti grijehe I uvešćemo i u džennet, odnosno uvešćemo i u trajno naslađivanje. Čovekova sreća će biti potpuna kada bude imao dunjalko, onako kako Allah to hoće. Međutim, za sigurno da je najveća sreća kada čoveku budu oprošteni grijesi i kada bude uveden u džennet. I isto tako Allah te tabarakavata'ala kada govori o ehli kitabijama I kada traži oni da postupaju usodno Tevratu i Injilu i jedan od stvari kojim nalaže Tevrat Injil to je da vjeruju u Kur'an da vjeruju poslanika sallallahu alejhi ve sellem kanje walau anhum aqamu at-taurata bal injila wama unzila ilayhim min rabbihim ida su'uni postupale usodno Tevratu Injilu i ono što im je objavio njihovo gospodara Min min tahti I zaista bi, kaže, oni jeli ono što se nalazi iznad njihar i ono što se nalazi oko njihar ili ispod njihar, odnosno jeli bi sa svih strana. I dalje, dragom avraću, nalazimo koji su plodovi istinskog verovanja i takvaluka i da čovjek govori ispravno a to je kaulen sedida. Odnosno da u njegovom govoru nema skreta na lijevo i desno. Da nema upotrebe laži, ali u drugom smislu, da je zapakuje onako pa to djeluje da nije laži. Pa kanže Allah tabareka wa ta'ala, Ja iluhe ladine amenu taku Allahe va kulu kaulen sedida. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha, i decite ispravan govor. I onda nakon toga Allah te baraka ve pojašnjava koji je trah toga ibadeta. Yuslih lekum amalekum vajakfi lekum tonubekum. On će popraviti vaša djela. Na taj način što ćemo nam omogućiti da budemo simani, da činimo dobra djela. I ukoliko se desi i dešava se, do našim dijelima ima određen nedostatak, Allah će ga popraviti i prihvatiti. I onda kaže, oprostit ću vam grije, uemen juti illaha va rasule, fekad faze fauzan adima, a onaj koji se pokorava Allahu i njegovom poslaniku, zaista će uspjeti velikim uspjehom. I na kraju da kažemo po pitanju, znači, ovoga dijela predavanja, to je korist istikvara Vatak uzvišeni Allah tabaarak ve kada govori o Nuhu alejhi salam kanje da se obračio osme narodu pa je govorio kutu staghfiru rabbakum innehu kana gaffara yursil is-samaa aleikum midraara ve yumdidkum bi anwar wa banin ve yaj'al lakum jannati ve yaj'al lakum anhara ikaje Nuh alejhi salam bospoder moya sami govorio tražite oprost od vašeg gospodara jele je on milosti i kaže Allah Đelešanov će vam slati obinu u kišu i on će vas po pomoći sa imetkom i sa sinovima i da će vam bašte i da će vam rijeke i dragom obraćaj sestre koko su islamski učenjaci razumjeli Kur'an I koliko su bili duboko ubjeđeni u Allaho obećanje. Kada bi neko od islamsku čenjaka došla muslimanka i rekla možeš li mi pojasniti koji je to lijek da imam djecu? Pa bi ti islamsku čenjaci bi joj govoli kaže, traži isti kvar od Allaha te baraka veta. Zaista Nema neke bozna veze. Žena želi da ima dijete sa lahom i dopustom, dok joj ta islamski učenja kaže, pa deči nisti kva. Ovo ne znači da se čovjek ne treba ženiti i ostalo što treba da radi, to mora da radi. Međutim, vidimo ovdje što je rekao Nuh Ali Islams, što je rekao Allah, Tabaraka ve Taala, i koji su imeli ubjeđenje islamsko učenjaci na kraju Imaju primjeri onih žena koje su činile istikvar nakon dugih godina dobri suporoti. Jer Allah te bareke kako je rekao Nuhal Issalam i tražite istikvar. Jum ditkum bi envali banin i on će vas pomoći sa imetkom da će vam djecu. Drugi ibadet koji je vrlo važan u islamu a to je namaz. Jo na koji nema namaza nema udjela u islamu. Kur'anski ajeti i hadisi Rasula sallallahu alejhi ve sellem, to da namaz, ali istinski namaz duboko djeluje na čovjeka i na njegov ahlak i na njegov iman. I tako uzvišeni Allah tebareke ve taala kada je razgovarao sa Musa alejhi selam, kada mu je dostavlja objavu, kaže mu wa akimiss salata lidhikri ite obavlja namaz kako bih bi ti ja bio na pameti odnosno kako bi se mene sjećao jedan od ciljeva namaza da se čovjek sjeća Allaha tebaraka ve taala da muve bude na pameti da njegova veza sa Allahom uvijek bude jasna odnosno da uvijek bude jaka Jer onaj koji bude obavljao namaz, da li se rade o farzu ili na fili, ili rade se o namazama koji se na file vezane za određeno mjesto ili vrijeme, za sigurno da će on buti, ubiti uvijek Allah na pameti i zasigurno da će njegovo stanje biti drugačije. Jer onaj koji se uvijek sjeća Allaha te baraka vatala što u stvari san, najveći i najuzvišeniji stepen u islamu, Ne može svašta da radi. I zato, dragama braću, mi nalazimo da Resul, sallallahu alihi wasallam, kada bi se želio odmoriti, odnosno da nađe istinski rahatluk što je govorio somemu mu jezinu? Govorio bi o Bilale, uči i kamet, i obznani da je nastupio namaz, i odmori nas sa namazu. I isto tako Resul sallallahu alaihi wa sallam je rekao: "Habbib alejkum min dunyakum an-nisaa wat-tayyib, wa ju'ilat quratu a'yuni fi s-salaah." Kada je omiljeno sallallahu alaihi wa sallam, "Man od vašeih donjaluka žena i miris." I vidite kako Resul sallallahu alaihi wa sallam bio precizan u svom govoru meni je omiljeno, što znači da poslanik ne voli dunjaluk i da je bio asketa i dobro znate da je posjećao ili je postičao svoj umet da se puno ne veže za dunjaluk. Međutim, iz milosti prema nama koji su mi njegov umet, Resul s.a. određeni vidovi dunjaluka su se omilili. Kaže Resul vaše odvaše dunjaluka, nije to moj dunjaluk. Žene i miris. Međutim, Kaže, Resul sallallahu alaihi ve sellem, međutim vrhunac moje sreće, moga smiraja je u namazu. I zaista ne postoji uopšte mogućnost da mi poredimo naš namaz sa namazom Resula sallallahu alaihi ve sellem. Koliko se mi danas odmorimo namazu ili izađemo iz namaza, toliko se umorile. Međutim, Resul sallallahu alaihi ve sellem klanjao je na najbolji način namaz. I takav namaz je rahatluk. I takav namaz je vrhuna sreće. I Resul sallallahu alaihi ve sellem kada bi rekao Allahu Ekber značio bi rastanak sa dunjalkom. Onosno značio bi istiski da je Allah tabareke ve ta'ala najveći da veći od unjaluka, da veći od različitih projekata, da veći od porodice, da veći od auta, da je veći od mobitela, da veći od laptopa i slišno tome. Resus sallallahu alayhi wa sallam je znao da stoji pred Allahom tebara kebeteala. Znao je da upravo sa njim razgovara. Znao je da, do, da doziva soga gospodara. Znao je da je Fatiha Po ti između njega kao Allahovog groba i Allaha tbaraka ve taala. Znao resul sallallahu alejhi ve sellem šta znači subhana rabbil azim, subhana rabbil ala. Znao resul sallallahu alejhi ve sellem šta uči od Kur'ana. I onda se njemu ne žuri da prekine to stanje je za njega salam, znači prestanak jednog rahatluka. Dokod nas se čini opet alade bara ko da najbolji zna mi kad te kažemo Allahu ekber onda tek počinje poso. Tek onda počinje sviđanje računa i tek onda počinje gradnja kuća, opravak auta i sično tome. I onda kada kaže imam eslama alejkumarahmetullahu samo tek se mi onda trznemo i ka a završene namaz. Jo da kažemo ko to tvrdi da namaz kaže ostaje traga Allah tebara kvita'ala ako je rekao i rekao Resul salallahu alaihi wa sallam, to je istina i to je hak. I je problem u namazu, niti u riječima Resula salallahu alaihi wa sallam, riječima Allah tebara kvita'ala, li će progledajem u nama. Odnosno, problem je u našem ihlasu i problem je u sljeđenju Resula salallahu alaihi wa sallam u namazu, kao što smo spomenuli s to uvjet i prihvatanje djela. I onda jedan takav namaz koji je bio kod poslanika sada Allahu wa sallam, onda se u njemu može obistiniti da on čovjeka udaljava od razvrata i udalja ga od doših djela. Jer kaže Allah tebara kebetala Resul sada Allahu alaihi wa sallam utluma uhije ilike minel kitab i ti čitaj njima ono što ti je objaveno od Kur'ana. Pojasni im ono što se nalazi u Kur'anu wa aqimi i obavi namaz i kako vidite dragomi braćoj i sestre uvek se za namaz veže reč i kame a to je da ga potpunosti obaviš nije rečeno čini sleždu čini ruku klanjaj već kaže wa aqimi s-salat innes salata tanha ani fahsha'iba je zaista takav namaz odvraća od razvrata i odvraća od svakog ružnog dijela وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ I zaiste Allahov zikr je najveća i najvećešenija stvar. I Allah zna šta vi radite. Inače, uošteno Allah zna šta radite, ali zna kako obavljaš namaz. I zato mi danas, kada vidimo nekog od Allahovite baraka ve ta'ala robova, koga je počastio da tako obavlja namaz vidiš ga da živi u rahatluku i vidiš ga da jedva čeka da čuje kad će mu jezir reći Allahu Ekber i da ide u džamiju. I isto tako uviđaš da ga njegov namaz odvraća od razvrata i da ga odvraća u ružni dijela. A isto i tako i sa druge strane Uviđamo da oni koji obavljaju namaz, onako kako ga obavljaju, da nema utjecaja na njega i da ga ne odvraća niti od razvrata, niti od ružnih dijela. Kanju namaz i samo izašao odmah lahći. Odmah krade, odmah petlja i slično tome. Problem nije u namazu, već je problem u njegu. Isto tako, dragoma braću i sestre, Jedan od ibadeta koji ima dubog drag na čovekov život je zikru, zikrulah, odnosno Allahovo spominjanje. Ko nas prevladava mišljenje i ubjeđenje da je zikr, da samo govorimo subhanallah, velhamdulillah, jesi to je zikr. Međutim, zikr je jedno imansko stanje u kojem se čovjek uvijek sjeća Allaha tebara kvita. To je Allahovo pomeni. I na to se misli na taj zikr, da se uvijek sjeća te vareke ve Allah. isto tako se misli na zikr, da čovjek uči uopšteni zikr, subhana la velhamla, kokom Allah džeshano od omogući. I isto tako se misli na zikr, koji je vezan za određena mjesta ili za određeno vrijeme, kao što je zikr kada ulaziš, izlaziš iz kuće u mješći ili tome. Sveto zikr, I još je zikr, kako kažu islamski učenjaci, učenje Kur'ana. Ali učenje Kur'ana, a da si prisutan i tijelom i dušom, a ne da si prisutan tijelom, a tvoja duša Allah najbolje zna gdje je otišla. I zato uzvišeni Allah, tabaraka ve ta'ala, pojašnjava znak istinski mu'mina, a to je da su njihova srca se smiruju sa zikrom. I danas kada neko od nas osjeti odjeđenu neugodnost, osjeća da se ne može smiriti, pa zašto ne zikri? Ali ko će se ohrabriti? Pa reči bratu kada nako bude ljud pa kaže, "De malo zikri Allahi da u svaku drugu se smiriš." Treba to prijeći tom čovjeku, pa reći, pa preživiti. Kakve veze to ima? Ima neki drugi lik, a e, to je lik. I to koji je propisao Allah, Tevara, Kaveta, Allah i koji zasigurno djeluje. on mi govorimo mi o djelovanju. Pa ćeš, dobro, ali šta ti je da kažeš dokaz? Ili šta, kako to ja mogu proveriti da isi ono što ti priječaš, pokušaj pa ćeš vidjeti a pitaj one koji to rade i koji Allah počastio pa će ti on objasniti kako se on osjeća međutim se vratimo našoj temi pa kaže Allah tbaraka ve taala opisujući mu'mine ellazina amanu wataṭma'innu qulubuhum bi-zikrillah kaže oni koji vjeruju i čija se srca smiruju sa Allahovom pomjenom, sa so zikrom, kako smo to pomjenili i pojasni ka ka'ela bi vikri lahi tatma innu kulub, ka'a zar se za zikrom ne smiruju srca? Pitanje, odnosno konstantacija, jes, zaista se smiruju. I dalje uzvišeni Allah, te baraka ve ta'ala, pita, pa kanže, ni lidina a amennu en tasha kuluubuhum li dikrilahhi wama nazella min الح Ka za nije nasstupilo vrijeme za nije nastupilo vrijeme da oni koji istinski verju Allaha da se njihova srca poboje kada spominju Allaha te baraka ta'ala i kada spominju ono što im je objaveno od istine. I zato, draga moja vraćo, blago onome, koji sebe koji sebe podrijedi Allahovo spominjanju i čiji jezik bude mokar od Allahovog zikra i koji se ostavi gibeta, nemimeta i posvjeti se zikru, zasigurno će naći trah zikra u svojome srcu i zaista će on biti Smire. Jedan od velikih ibadeta koji zasigura ima traga na čovekov život to je zekijat ili sadaka. I kako vidite, mi samo govorimo od velikim rukovima islamu. Jer zaista mnoštvo ibadeta i to se ne može u jednoj noći prenijeti. Zekijat sam po sebi znači i čišćenje i uveličavanje. I zaista onaj koji bude udjeljivo zekijati, koji bude udjeljivo sadakom, on će sebe očistiti od svih ružnih bolesti, a to je od škretarenja, od zavisti, pohlepe i sl. tome. I isto tako njegov imetak će se uvećavati, iako se iz toga imetka uzima. Malo nelogična metematika, ali ovo je metematika Jer Resus s.a.v. rekao Ma neka se malu abdin min sadaka i neće se umanjiti i metak Allahovo roba o sadake. Sve što više daje i što se više uvećava. I isto tako uzvišeni Allah je pojasnio da se upravo zekijat uzima od bogatih da se daje siromasima kako bi se islamsko obrasto ojačalo i kako u srcu tog siromaha ne bi bila određena pakost ili zavis prema njegovom bratu muslimanu koji je bogati prema njegovom imetku, već želi Islam da taj brat koji ima pravu imetku kod svoga brata da digne ruke, da učini dobu za tog svoga brata da onda ne berit će tu imetku. I zaista to predivno. I el Resul sallallahu alayhi wa sallam kada izasao ma'admi jebela ujem i Jemen, je pojasnio o čemu će pozivati. I onda na kaže kaže na kraju kod se odva od azu zakijat. Ti pojasni da se zakijat tuhadu min agniyihim wa turaddu ila fuqaraihim. Uzima se od njihovi bogati da se njihovim siromasima. I onda Allah tebaraka ve taala obratio se Resulu sallallahu alayhi ve sellem, I u tom Kur'anskom aju se pojašnjava tragd zakijata, odnosno sadaka i pa kaže: "Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha." I kaže: "Ti uzmi iz njihovog imetka sadaku." Međutim, ovda se misli na zakijat kako kažemo fesiri, znači obavezi zakijat, kako bi očistio kako bi očistio njihova srca od svih bolesti I kako bih uvećao pozitivne osobine kod njiha isto tako za kih im biha kako bih uvećao njegovi metak. I u hadisu koji bileži ima muslim. O plemeni tog sahabi Ebu Hurere radi Allah van hum. Resul s.a. posjeća trag gdje pojašnjava trag sadake na čoveka. Pa kaže Resul s.a. Dok je jednoga dana čovek hodao u jednoj širokoj i prostranoj zemlji, čuo je glas iz oblaka u kojem se kaže napoji ili da se kiša spusti na baštu tu i tu u čoveka i spomenuto mu ime. Pa kaže dalje da je se taj oblak usmjerio prema određenoj zemlji, odnosno prema baštitog čoveka koji je spomenut imenom. I nakon toga je se spustila kiša na jedan kamenjar, a onda mjesto kuda e, ide kiša, ispunla je svu tu kišu, odnosno obuhvatila je. Pa taj čovek koji je čuo glas iz oblaka, odnosno kada je bilo rečeno oblaku na poji, ili nakvasi tu baštu, slijedio je tu vodu i došao do čoveka koji u svojoj bašti radi, a to je da ima u ruci jedno sredstava pljoprivrede i da je razvodio, razvodio vodu, kao što je poznato i dan, danas na Čoravskom svijetu, da imaju određeni kanali gdje čovek prosmerava vodu. Pa je taj čovek došao, znači koji je čuo, došao do toho čoveka koji radi u svojoj bašti pa je rekao mu, Kako se ti zoveš? Zanisi ti i taj i taj i spomenuo ime koje je spomenuo to prijat. Pa je rekao, odakle ti znaš moje ime? Pa mu rekao, ja sam čuo tako i tako, reci mi šta radiš ti u svojoj bašti. Vidite koliko su musimani vodili pažnju. Kada bi čuo neko dobro dijelo, hodio bi, išao da traži, da bi I on to uradio, a ne da kaže, to se mene ne tiče. A kaže mu ovaj musliman, a već kad si to rekao, znači nije se onma potrečao, on se pohvali, kaže, je, svala Boga, radim tako, on nije to ništa, šta još ima, to je, ti nisi čuo. A kaže, već kad si rekao, eto, već kad si to rekao, da ti onda već reklim što ja radim po pitanju svoga bašte, odnosno ovaj čovjek zeli da zna razlog zašto jedan oblak dolazi da napoji određenu baštu. Pa kaže ovaj čovjek, ja čekam, da ta bašta dade svoje plodove i onda uzijem jednu trećinu i udijelim sadako. I u drugoj predaj isto tako kod imama muslima kaže i pojašnjava gdje je išla ta trećina, a to je da je išla Mesakin, oni nevoljnici, zatim sa ilin koji traže da se udijeli u Ebenesebin i putnici. I kaže, drugu trećinu ja uzmem to za sebe, za svoju porodicu, a treću trećinu ponove vratim u svoju baštu. Znači, vidite, drago, braću i sester kada ovaj čovjek udjelivao od onoga što mu je Allah dao, Allah je šanog ga nare, znači, nagradio da mu kiša dođe njemu na njegovu baštu. Kerameti, jest kerameti. Kerameti su su istina. I ko hoće kerameta ne ga postupi kao što je postupio ovaj čovjek. Isto tako, dragom obraciču, post ima dubog traga na naš život. I sami kada govori o postu, oni ga definišu pa kažu to je da se čovjek sustegne od hrana, od piće, osnošaje snošaje, od zori pa do zalaska sunca. To je post. I ako čovjek tako posti, ako boda spala je sa njega obaveza nije dužan da napoštava. Međutim, istinski post koji će ostaviti draga na nas je to da čovjek posti sa svojim jezikom, da posti sa svojim vidom, da posti sa svojim čulom, da posti sa svojim rukama, da posti sa svojim nogama. Je li to znači sijam, što znači imsak, da se od nečega sustegniš? I možda ova druga vrsta posta je teža nego prva. Neko može da posti, da ne jede, da ne pije, da nema sto Međutim, postiti od gibeta na mimeta, vrlo teško. Postiti od interneta, da oči ne gledaju tolike saate, vrlo teško. Međutim, ko bude tako postio, on će naći traga od posta u svome, u svome životu, a garant za tome Allah i poslanih nema veći garanata od toga. Pa tako nalazimo, kada Resul sallallahu alayhi wa sallam pojašnjava istinski post kaže, da Allah tabareka ve talako haditsku si ve salmu liji ve ene erzi bihi i post pripada meni, ja nagrađim za njega. Zašto? Jel kaže, postač jedahu šehvetehu ve eklehu ve šurbehu min eđli. Kaže, jel postač ostavlja soj hrana svoje piće, isto tako straz zbog mene i zato post koji želimo da ima rad mora biti radi Allaha tbaraka ve taala i dalje pojašnjava resul salat pak anje men la mida qaul azzuri bel amala bihi fela isa lillah hajete an yada taama wa sharaba onaj koji ne ostavi ružan govor i dijelo, i rad po njemu, pa Allah nema potrebe da on ostavlja svoju hranu i svoje piće. Nema potrebe za takim postom, Allah te -e I kada takav post bude, onda će se obisiniti u nama riječi Resula ala, koji je rekao esamu djunne, esamu djunne, odnosno post je štit ili preventiva. Na koji način? Na zasigurno da je postaka da je štito vatreć, Alata Vatala, za štiti od jehenamske vatre, čAllah te barek Allah nas zaštiti i Ali isto tako je štit i preventiva od griješenja. Jer on na taj nači slabi svoju strast i nio mogućnost da čini grijehe, ali isto tako ta njegov post njega odvraća od ružnih djela i odvraća ga od ružnog govora. Za resursa, al Allaho lijeva sada nije rekao postaću i podučio ga određenom edebu. A to je kada ti neko dođe i ti kad postiš i zelite vrijeđa, šta ćeš mu ti riječi? Riječeš mu, ja postim. No šta to znači? Da ga upozoriš da se ti u jednom stanju koji ti ne dozvoljava da se sa njim obračunavaš i da mu govoriš ono što on tebi govori. I kaži sam sučenjaci, Nije tako postao postupio što je on nejak. Nije on ostavio zato što se toga čovjeka boji ili je krupan, visokim. Svakako ne smijemo ništa, onda možemo samo reći mu ja postim. Ne, za siguran da bi on mogao navladati leči on njega i moglo bi mu reći i više od onoga što on njemu rekao. Međutim njega nego post ne dozvoljavamo to da čini. I zato jedna od najvećih tragova je posta da kod nas izazavata quluk. Era Allah te barekatu taala rekao: "Ja, o vi koji vjerujete, kutiba alejkumus sjiamu kama kutiba min qablikum la'anakum tetekun". O vi koji vjerujete, vama se propisuje post, kao što je bio propisan onim prije vas, kako bi se vi pobojali. I na kraju posluzili vremena, ćemo pojasniti još hađ i da samo spomenimo koja bi to trebala biti veza između sticanja znanja, između badeta. Dnego vam vraću, hađ je jedna imanska putovanja. I oni koji Allah tabaraka vatala počastio da budu na hađu i da budu u Mekke, i da budu na tim svijetim mjestima i molim Allah tabaraka vatala da nas ne liši hađa i umri, Znaju na koji način ti ibadati djeljuju. Međutim, opet se vraćamo pa kažemo u ti tim mora biti određeni uvjeti od koji je zasigurno prvo da mora biti radi Allaha te baraka vatala. I vi vidite svi ibadati koji se govore od početka pa sve do sad govorili da mora biti u ime Allah. Pa kaže Allah te baraka vatala i vi upopunite hađi i umru radi Allaha. I da li se podučava Hadija kako da se ponaša na tom svetom mjestu pa kaže femen ferada fi hinnal haddja fala rafath bala fusuka bala jidal fi al hadd. Ionako i onaj koji odluči da u mjesecima hadža obavi hadž nema slušaja niti ima činjenja grijeha niti ima o hadž nema raspavljanja. I isto tako Kaže Resul sallallahu aleyhi ve sellem podučavej uči nas edebi ma hađa kui treba da ostavi na nas traka kaže men hađe lilla velem jerfuthu velem jefsuku raja ka yawmi veledetu umu ona je koi obavi hađ al radi allaha ne da bi se reklo hađe ne da bi nosio određeni znak da obavi hađ ve da to bude radi allaha tabareka wa ta'ala I isto tako da nema snošaja i da ne čini grijehe, kaj vratit će se svojoj kući kao na dan onda kada ga rodila njegova majka, odnosno nema grijeha, niti veliki niti mali. I onda resno sa vallahu alihi vesele, pojašnjava vrijednost i trak takog hađe ili umre, pa kaže umra do umre je iskupljene za ono što se nađe između te dvije umre i nema nagrade za primjeni hađ osim džennetima. I kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam Činite hađi umru u blizini, ono sto jedno iza drugih. Jer kaže zaista hađi i umra otklanjaju siromaštvo i grijehe kao što otklanja onaj e, mijeh kod kovača kao što otklanja nečistoću željeza zlata i srebra. Hoćeš da budeš bogat, hoćeš da nemaš grijeha, onda fino nahači. Jeste, bogatstvo o kojem se govori, koje hadijskaka, kakav je samljučenjaci, obuhvata kod nas ono dobro poznato bogatstvo, a to je da imaš novac. Međutim, samljučenjaci kažu, Allah će mu dati drugo bogatstvo, koje je veće koje je a to je bogatstvo duše. A to je da si zadovoljan s onim što ti Allah, te baraka ve ta'ala dao, Dao ti je nešto malo, a mojte si zadovoljan. Jer možda ne znaš da ti Allah dješano da ne je bogatstvo, Bog zna gdje bi bio. Možda ne bi li očekniju mešćinu, niti bi postio, bol zna gdje bi bio. I zato je bogatstvo, kako je rekao Rasul Salao Salam, bogatstvo duše. I na kraju samo jedna napomena, to je drago vam vraću, kakav bi trebao biti odnos između stjecanje, šerijaskog znanja i badeta. Hvala Allaho Đujašanu koji nam je da na različite načine možemo da stječemo najvrednije i najprednijitije znanja, to je šerijasko znanje. I to je jedna od najvećih blagodati. I čovjek treba da joj zahvaljuje. Međutim, mi stičemo šerijasko znanje da bi po njemu radili. A ne da bi bila jedna memoria u kojoj samo se onose informacije. Samo nese u njega i pohranjuje od takvog insana i od takvog znanja nema koristi, i ne samo da je to, nego će to znanje biti svjedo proti njega. I zato, dragama braćo i sestre, čovjek uporedo sa stjecanjem šerijaskog znanja mora da izvršava i badet kako bi našao tragove to šerijaskog znanja u sebi. Čovjek mora sebi da izgradi, da napravi prioritete određeno znanje, odnosno određeno predavanje, treba da ga posluša. Međutim, to ne može i ne smije biti na računa manza, na namarču zikra, na, na, na račun posta, na račun hađa, na račun umri. Sve mora biti prioritet i mora biti dobro isplanirano. Međutim, mi se suzrećemo sa jednim problemom, a to je da mi vrlo rijetko pišemo na predavanju. I vrlo rijetko to znanje koje smo čuli da obnavljamo kako ga ne bi zaboravili i naravno da moramo određeno znanje poslušati sto puta ili deset puta pa da bi neko što leglo u glavu. I onda to mora biti na račun namaza i na račun postoja na sličnom tome. Međutim, kad bi čovjek imao prioritete i kada bi sebi stavio i kada bi nešto zapisuo i kada bi nešto obnovio kod kuće, onda bi se mogo posvetiti i badetu. A ne čovjek Ubi se trčući za znanju, međutim vrlo malo ibadeta kod njega i onda kaže ne znam šta mi je, ja ne nalazim nikakog traga u tom ibadetu. Po pored osticanje šerijasko znanja i isto tako posvećivanje ibadeta, iako boda ona ćemo mi znači tragove tog ibadeta u našem životu. Molimo uzvišenoga Allah Allaha te bareka ta'ala da su korismo dono što smo čuli je to bude iduka za nas a ne proti nas kada setim uzvišenog Allaha te barekem ve taala i tako molim uzvišenog Allaha dželle da nađe mo tragove naših bija i bade to našem životu kako na donjamaku isto tako na ahiretu ta kul kalihad da ves tako da kofasta inhu gafarur